Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Benvinguts un dilluns més a l'actualitat castellera de la ciutat, el programa Plaça de Nou, el programa que, com cada setmana, eh, us porta la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de RFM, l'actualitat dels castellers de Mollet i l'actualitat del món casteller en general. Eh, avui fem l'últim programa de la, de la temporada d'hivern, diguéssim, de la temporada habitual, el proper programa que farem, que ja no serà el, dia, el dilluns que ve que farem, estarem de rebetge, sinó el dia 30, ja serà el primer de la temporada d'estiu, que també també us acompanyarem a aquest estiu fent el, el Pla Sà Nou. Comença l'estiu a Ràdio Mollet. Sí, sí, avui, avui s'acaba l'hivern, diguéssim, o la primavera. <ríe> temporada regular. <ríe> doncs, eh, eh, com dèiem, fins, eh, avui fins a les 9 no us parlarem, eh, de, sobretot de com ens va anar ahir l'actuació la, de la segona Trobada de colles castelleres del Vallès Oriental, que va tenir lloc ahir a Caldes, on vam actuar amb els, eh, els caldats, la colla local i els eh, xics a Granollers. I també parlarem de, de, de les properes activitats de, de la colla i, i també parlarem, eh, si, si ve algú en visita i si no, doncs parlarem nosaltres de, del casal d'estiu que... Eh, que organitzen els castellers de Mollet amb el, bueno, organitza la, la Fundació Josep Carol amb la col·laboració dels castellers de Mollet i que es farà aquest estiu el, a l'escola Sant Vicenç. I, eh, de tot això i de l'actualitat castellera en general de les sectors fins al cap de setmana parlarem fins a les 9 del vespre. Avui tenim eh, l'equip de, del programa versió reduïda, o sigui, només estem el, el Roger i jo de moment mano a mano. Eh, Tu i jo sols d'aquí. Aquí, aquí pim-pam. Això l'aire condicionat no posat, perquè... Mm. Avui ja fa calor, de veritat, eh? Ja fa calor, viat, eh? sí, sí. I a més, que, si vens des de l'altra punta de Mollet amb la bici, doncs quan arribes encara tens més calor. <ríe> <ríe> doncs, eh, com deiem el, el Roger Parera, qui us parla amb Ori, i el Dani Padilla, el control... Eh, com, cada, com cada setmana, doncs, eh, parlarem de, de castells aquí a Ràdio Mollet i comencem, com sempre, recordant els horaris d'assaig de, de la colla. Tots els dimarts, de 8 a 10 del vespre, i tots els divendres, a 9 a 11, al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes i 9,23, o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. També tenen lloc les classes de l'escola de, de gralles i tabals de, de castells de Mollet, que es fan els divendres a partir de les 7 en... en en dos grups, en el grup més avançat diguéssim que comença a les 7 i en el segon grup que, que és a partir de les 8, tot i que cada cop hi ha més alumnes del segon grup que s'incorporen al, al primer i alguns que, que per exemple ja, ja estem veient alumnes de l'escola que ja els estem veient toquen el, la gralla a plaça. ven tenir una estrena? Sí, sí, ahir. El diumenge. Ah, no, després en parlarem sí, amb la situació. Sí, sí. <coughs> Doncs eh, recordem les classes a les 7 de la tarda, el, també al Centre Civil i Clera. Eh, repassem també les reunions dels equips de treball de, de la colla, de la Junta i de la Tècnica. Les reunions de Junta són quincenals, tots els dijous, de 8 a 10 del vespre, i tots els divendres, reunió de Tècnica, de 8 a 9, un horet abans de l'assaig. Eh, recordem també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla el primer que és el telèfon fix que tenim un, un contestador al nostre local que és el 93 579 41 16. i si voleu parlar amb algú directament doncs troqueu al mòbil de la colla que és el 615 384 482 i us atendrà el Javi Carvajal a relacions públiques amb el mòbil nou amb el mòbil nou ja, ja té el pin i tot això. Ja ho té tot, ja ho té tot. Ja ho té que tot. Vaig sentir l'altre dia que el va tenir aturat, doncs, se li va acabar la bateria i no sé què, i després no el podia engegar perquè no, no se sabia el pin. Però ara ja s'ha alçat. Ara, ara ja no té excusa, no? Ara, ara ja ha no ja de contestar. Ara ja de contestar, sí sí. <ríe> Molt bé, doncs eh, recordem també l'adreça de la nostra pàgina web i el correu electrònic de la colla. La nostra web, www.castallersdemollat.cat i el nostre mail, info arroba castallersdemollat.cat Uh, si voleu participar en directe, ajudar-nos a omplir de contingut aquest plaça nou d'avui, doncs ho podeu fer de diverses maneres. La primera és trucant en directe, com s'ha fet eh, tota la vida, trucant en directe a la ràdio, al 93 570 68 66. Eh, parleu amb el Dani i després ell ens us passa antena. I si no, doncs eh, també podeu... Deixa el vostre missatge, tant el Facebook com al Twitter, que ja ja tenim degudament oberts. El nostre Facebook, recordem l'adreça, www.facebook.com barra castellersdemollet <coughs> i el nostre Twitter amb l'usuari arroba castellermollet. I em deies, abans de començar el programa, que en el Facebook ja hem, ja hem sobrepassat els 1.800 eh, seguidors. Sí, la dia recordem que la dia hem superar els 1.500 seguidors a Twitter, doncs aquesta setmana també estan d'aniversari, hem superat els 1.800 seguidors a, a amistats o fans a, a Facebook. M'agrades, no? Sí, els m'agrades, sí, correcte. Mm. Doncs, eh, i també una, una novetat que hem incorporat aquesta setmana en la pàgina de Facebook, que és que hi ha un enllaç eh, directe per veure els vídeos que tenim penjats <laughs> al nostre canal de YouTube. Sí, hi ha, una, hi ha un tag que se'n diu, bueno, és a la nomenclatura de Facebook hi ha un tag que a la part superior, a sota de la foto, diguem-ne, general de, de la colla, doncs, hi ha un petit que, bueno, un link que a YouTube i allà podreu veure tots els vídeos que la colla té penjat al nostre canal de YouTube, tots els vídeos que s'han penjat en els últims anys, doncs, des de la viada de la festa major de l'any passat, des del 3 a 6 per sota de fa del 20è aniversari, des d'algun vídeo que estic veient aquí del dibutat aniversari en el quart surt al Bori, eh, algunes recopilacions de fotos, la famosa flash mode de la dibutana anadiada... Bé, bueno, un, un recull d'una vintena de, de vídeos un doncs, força xulos de recordar mm. molts d'ells. Doncs eh, el que, els que no estan aquí són els que es penja directament eh, algun usuari que no és... Eh... Correcte. És o sigui, algú que fa, fa un vídeo nostre i el penja a internet, no... Clar, això és Aquest el... és el canal oficial, per dir-ho d'alguna Sí, dir és, el, és, el, és els vídeos que nosaltres hem penjat en el nostre canal de, de, de, de YouTube. Evidentment, després de YouTube, si busques que Castellis Amoriat, doncs hi haurà molts altres vídeos d'altra gent que l'ha penjat amb el seu usuari, no? Perquè són els vídeos, diguem-me, realitzats per nosaltres i penjats per nosaltres a, mm. al nostre canal de YouTube. Molt bé, doncs eh, tenim... Eh com dèiem, els dies de comunicació oberta, si algú vol deixar algun missatge o comentar, doncs, qualsevol cosa, de com, ens, com va anar ahir l'actuació, la, com... Eh, jo què sé, engrescar la gent perquè vingui a assajar... A, a fer entrenament de futbol, que aquest dia, diumenge tenim torneig, doncs una mica, una mica de tot. <coughs> Comentant això que deia ja tenim el primer comentari de l'Anny Contreras, el Gàrlec. Diu, avui toca estudiar, que demà és l'últim examen de la carrera. Tot i així, us estic escoltant. Des d'aquí, sort, a l'examen okay. de demà, estudia molt i a si acabes la carrera ja. <laughs> <laughs> molt bé, doncs una salutació al, al Gàrlec, que també... De tant en quant i sempre sempre que pot estar aquí a l'estudi i fent el programa amb nosaltres. Doncs eh, recordem els horaris de programa, que és l'únic que ens queda per acabar la presentació que fem cada, cada dilluns. Eh, el programa s'emet en directe a Radio Molleta, el 96.3 de l'FM, els dilluns de 8 a 9 del vespre i s'emet en repetició els dissabtes de 11.30 a 12.30. I també hi ha la possibilitat de sentir el programa en el moment que us vagi bé Eh, si cliqueu als enllaços eh, que tenim al Facebook, al Twitter i a la pàgina web per escoltar el, el podcast. Doncs eh, a partir d'aquí, doncs, eh, bueno, a part de... No, no, no he tornat a veure el xitxo, no sé si s'ha baixat algun altre podcast diferent del que... <laughs> ah, Dimentres abanissats, no, no, no li vaig comentar, <laughs> però eh, em juro que vulguis que encara té el mateix, té el mateix, el mateix. El, el mateix però, podcast a l'MP3. Però diu que l'escolta cada dia. Bé, bueno, ja d'aquí poc se'l sabrà a memòria, si no se'l sabia. Si no, no, diu que ja se'l sap. Bé, doncs, eh, acabant les presentacions, entrarem en matèria amb les coses de casa. Bé, doncs eh, entrem en matèria, com comentem les coses de casa i, com sempre, anem a fer una petita valoració de com van anar els assajos de la setmana passada, començant pel de dimarts. En la dimarts, la veritat, és que molt bé. Vull dir, els nota que ja cada vegada, <coughs> per una banda, la canalla, diguem-ne, allà relaxa molt el, de, o el tema de l'estat, Sí, sí, allò que fan, que fan jornada intensiva i pleguen, pleguen a migdia i tenen tota la, tarda... <tots> tota la tarda lliure i per sí. fer per agafar els deures que tinguin, els nota. Ja comença a haver-hi bastanta gent que ja també tots els dimarts. Uh, també, evidentment, uh, no tant canalla, sinó gent adolescent que, que estudia i que està a la universitat i que els dimarts doncs, molts dimarts no pot venir, doncs es nota. I també, evidentment, doncs, eh, la resta de la gent que ja veu que s'apropen les actuacions importants, les actuacions maques, i doncs, ja, els dimarts ja es comencen a votar. La veritat és que l'estat de dimarts eh, no va arribar molt de gent d'un divendres, mm. encara no, hi arribarem, però, però està en camí, està en camí. La veritat és que es van fer proves molt interessants, es va seguir provant el, el 3 per sota... A, al 5, a, recordo també alguna prova de torre, si no estic equivocat, vull dir que... i força gent, la veritat, que sí. Uh -huh. Fins i tot em sembla que has de poder tancar algun que a la pinya d'alguna prova, també, vull dir que... Uh -huh. que molt bé, molt bé, la veritat que molt bé. I divendres sí que va ser totalment centrat en l'actuació que s'havia de fer el diumenge, un assaig que ens van fer moltes proves, que, a més, va, es va allargar més del que és habitual perquè s'havien de, de fer proves, i, doncs, eh, també es va continuar provant el, el 3 per sota. En el, fins al moment, eh, jo recordo una prova que vam fer que, que tothom que estava per allà ja es va mostrar convençut que sí, aquest, aquest està per, per anar a plaça el diumenge. I al contrari, que va passar amb el, amb el 5? Que sí que es va notar a l'assaig que, que li faltava una miqueta més de feina. La primera prova, quan vam al centre, mm -hmm. ja vam anar amb el 5 i si no recordo moment, el problema va ser amb aquesta prova i ja el que es va veient, no? l'encaix del 3 amb la torre. O sigui, la, el... la cotxadora és molt petita i també a nivell de dosos a la torre doncs, es dispara alguna rengla i llavors és, bueno, la tècnica i conjuntament amb troncs doncs, ha acabat de i de canall, evidentment, ha acabat de trobar l'encaix, no? mm. eh, Però jo crec que li, que li falta poc. Vull dir, mm. lo que és el tronc que hi és, eh, segurament faltaria tancar-lo, intentar-lo tancar, -lo, intentar -lo tancar pinya alguna vegada, saps? Mm. Tot i que és complicat, però tots hem de fer un esforç per ser-hi i sí, intentar-lo tancar. Que per, per tancar una pinya de cinc necessites, <coughs> necessites moltes mans. Som conscients de que quan tanques una pinya de cinc amb dos cordons d'assaig, doncs, quan entren terços o, doncs, es pot obrir una miqueta pel pel que pel pes i tal, però bé, bueno, l'important és provar-lo. Però vaja, mmm, no posaré-la posaré amb el foc que en dues o tres setmanes, i això ja estarà arreglat, aquest tema que comentàvem, i ja anirà a plaça perquè es, es veu clar que, que el tenim i que, uh -huh. i que el podem descarregar tranquil·lament a plaça. Uh -huh i recordo després que també es van fer cinc o sis proves, o 6, no, sis o set proves al tres per sota, diferents sí, sí. maneres, diguem-ne, checan-lo tot, fins a dosos, achecan terços i quarts amb tot el pom de dalt. La veritat és que les proves sí, sí, és buit de aïes. Sí, sí, al final sí que la gent va sortir convençuda de l'assaig de vivendes <coughs> que el tres a sis per sota estava per per una plaça. Jo calculo que entre el dimarts passat, que se m'han fessin 17 proves, aquest dimarts, un parell o tres, més aquest divendres últim, tranquil·lament he fet en l'última setmana, diguem-ne, 8 dies, unes 20 proves, el 3 ha aixecat per sota. Vull dir, hi ha places a deure, a plaça... Eh, bueno, després no en parlarem, no? però el, el, el comentari més extès era mm, una aixecada més no hauria estat res. O sigui, saps que el, el, el, jo quan el vam tancar vam dir, ja està? Hi ha molta gent també, no? Vull dir, se'ns ha fet curt. Uh -huh. eh, tal com l'any passat, o fa dos anys, doncs, l'Èpica, la primera vegada, etcètera, doncs, doncs eh, a mi se'm, se'm feia molt més llarg. Aquesta vegada la, la sensació de la pinya era hòstia, mm, se'ns ha fet uh -huh. curt. Vull dir que si hem pogut fer una altra aixecada, evidentment, amb tota broma, però, però, mm. però, però, mm. però vull dir, no és cert, eh? A l'última aixecada, quan vam tancar, em diuen ja està, sí, ja està, sí, ja està. Vull dir, era, era mm. molt senzill. Va, molt senzill, evidentment. Sí, després, sí, a, les, les 20 proves que s'han fet a l'última setmana, doncs, evidentment, això fa que, que vagis amb nervis, hi havia molta gent nerviosa, perquè, evidentment, després de l'actuació, ho comentàvem, jo no hi vaig caure, que era la primera vegada que el feien fora de casa, uh -huh. és la tercera vegada que l'hem fet la nostra història, la primera temporada i la primera fora de casa, perquè les dues anteriors van ser aquí sí, a Mollet, el sí. passapet de la riba. Uh -huh. I hi havia molts nervis, però alhora molt convenciment, el que tu deies, no? molt convenciment de que, de que, de que es descarregaria tranquil·lament i així uh -huh. va ser. Uh -huh. Doncs eh, el que dèiem, doncs eh, ja ha passat aquesta, aquesta diada del de Vallès Oriental i seguim treballant per, eh, per properes cites i pel per aquesta temporada, i per tant, eh, mm, doncs esperem això el que dèiem, que ara que ja s'acaben s'acaben les escoles, les activitats extraescolars i, i tot això doncs, que podem eh, incrementar l'assistència la, en els assajos tant de dimarts com el de, com el de divendres. Pues sí, a veure, ara venen, evidentment, eh, ara tenim d'aquí uns dies del Pilar de Festa Major, però després ja venen actuacions molt xuleses, Uh, Vilafranca, Rubí, Gallegs, evidentment... I, evidentment, l'objectiu de uh. Festa Major. Uh, és el moment de, de venir uh. tots assaig, des d'aquí cridar a que tothom... Els dimarts són igual importants o més que el divendres, uh. i, i tothom que vingui a tots els assajos, perquè... <coughs> bueno, jo ahir feia un comentari a Facebook, no?, de, de... per qui no es creia que podien fer coses importants d'aquesta temporada, doncs, no? S'equivocava, no?, crec que jo, uh. i perquè realment s'ha demostrat que, en, que en, en treball, en feina, doncs, mm. doncs els objectius es poden tirar a plaça i es poden fer, i el que dèiem, altres parts sota fora de Mollet no ens havíem plantejat mai i ha estat sí, possible, sí, no?, després de, de la feina que s'ha fet. Llavors, eh, bé, bueno, com deia aquell, no? Eh, no està mostrant mal, no?, una <laughs> miqueta. Bueno, doncs eh, això falta això, acabar-ho de confirmar i, i tirar endavant i... i... I, I fer millors coses encara, perquè són capaços de, de fer-les. I tant que sí. Doncs, eh, bueno, acabat el comentari del, de com van anar els assajos, anem a fer un, així, un, passar una miqueta per sobre per un petit taller que es va fer el dissabte a la tarda, que era la festa de de, de, del curs de l'Escola Sant Jordi. Mm -hmm. I és el segon any que hi anem. Eh, és, una, és una festa, de, com bé deies, de comiat de dient-ne de tota la mainada que, que fa el curs allà, doncs que fa primària, i la veritat és que bueno, com ja, ens, ja fa mesos ens van, venir a, ens van trucar dient que estàvien interessats en que en tornéssim, nosaltres també encantats a, de tornar-hi, i vam estar allà una oreta amb els, nen, amb els nens i nenes, uh -huh. vam, fer, vam provar una, vint, una quinzena llarga de nens, i la veritat és que hi havia... Van haver-hi dos o tres que pintaven maneres, eh, tu? Sí. sí. I, i, I realment, bueno, evidentment... Estàs deia amb els pares i comentant-ho i, i, i els dius alguns, escolta, a veure si els si motiveu i veniu un dia a provar-ho. Els hem donat els papers, els hem donat informació i a partir d'aquí, doncs, bueno. A veure. a veure. A veure si algú ve. La veritat és que hi havia un parell que van... van alguns pares que m'han dit, va, prova-ho, va, prova-ho. Vull dir que eren els pares més motivats que ho provés que no pas el propi nen. Uh -huh. De Llavors el nen... Va poder repetir? Sí, bueno, però també podem dir no? que, que poden venir els nens, però que els pares, que, ah, els pares també. mentre el nen puja, els pares poden estar fent, fent mans a la pinya. Sí, jo sí, també se'ls diu. Eh? De que no, si ve el nen, també vindràs. Uh -huh. Però, bueno, en general, bé, la veritat és que bé. Ens uh -huh. hagués agradat tenir una miqueta més de gent de la nostra colla, però, bueno, també entenem que un dissabte a la tarda hi ha molta gent de la tècnica doncs que està al cau, de molta canalla també al cau, i, bueno, també és complicat a vegades, no? però, bueno, la veritat és que, que prou bé. Mm. Doncs eh, ja sí que passem a comentar l'actuació la, de la segona trobada de colles del Vallès Oriental després de retrobar aquesta, aquesta actuació amb la primera edició que, va, que es va fer l'any passat a la nostra plaça doncs aquest any ens tocava desplaçar-nos cap, cap a Caldes i bueno, la veritat és que eh, els objectius eh, de... Vam, de la colla, doncs, el 5 de 6, com dèiem el divendres, ja, no, ja es va descartar que es, que es pogués fer portar, però el 3 de 6 per sota, com deia, per primera vegada fora de mullet i després vam descarregar dos castells també de manera de manera mm -hmm. veritat és que sí. <coughs> Ens queda una miqueta amb menys de mi, si se li pot dir l'espanyeta del 5 de 6, perquè jo, jo si t'has de ser franc, jo el veia. Mm -hmm. eh, el veia... El, el veia, tenia en compte l'evolució que portàvem de, dels últims assajos. Uh, perquè veia que, que bueno, que, que podien arribar a resoldre, però veient l'assaig de divendres que veia que, que no, que no, doncs, pues, bueno, evidentment no, no? Però fa tres setmanes, evidentment costa, però uh -huh. dius, home, jo crec que fa tres setmanes, tampoc, o quatre, ningú deia, els altres de sis per sota no els tenim. Bé, bueno, després de uh -huh. treballar-los té. Uh, els cinc de sis, tres quals, el mateix, jo deia, home, el treballarem i l'hi acabarem tenint. Bé, bueno, doncs pues no ha pogut ser, no? Però el que et abans, jo Però crec que... acabarem tenint. acabarem tenint, igual que la torre, i perquè també ja s'està començant a provar a assajar la torre sèriament i, i, vaja, jo crec que la acabarem tenint eh, tard d'hora, perquè el tronc, el mateix que l'any passat, el tronc el tenim, no? ens és només practicar, seguir treballant i, mm -hmm. i tard d'hora el tirem a pressa que el descarregarem, mm -hmm. tant la 5 com la torre. <coughs> també he comentat que ja tenim una altra comentari a Facebook, la Marina Moicana diu que vol reconèixer la bona feina feta pel grup de Graies i tabals que aquest diumenge s'han atrevit amb gent que s'estrenava amb el toc de castells en el Pilar, i també tocant Bon Dia en arribar a la plaça. Enhorabona. Uh -huh. Des d'aquí també donar-nos bona perquè és el que comentàvem abans. La Mari Carmen Valles es va estrenar eh, tocant el, el toc de castells en el Pilar, no recordo si en el de sortida, em sembla, Uh -huh. I, i la veritat és que, que molt contents perquè, uh -huh. ah, perquè tenim una, una grayera més que pot tocar el troc de castells que això sempre va bé sí, sí. i més tenint en compte que la mar està de baixa sí, que si no en tenia està de baixa castellera, està baixa castellera per, i, i tot i que ve totes les actuacions perquè ajuda amb la paradeta i també en el Cercaviles i tot això doncs, bé, bueno, també és una manera de que, de que tot i estar de baixa castellera doncs pugui ajudar la colla i pugui tocar, el de Castells, no?, que, que porta molts anys per intentant fent- tu i, uh -huh. i que, bueno, que després de tants anys, doncs, la, la recompensa està aquí, no? Uh -huh. I també, bueno, ho comentava la Mari, uh, la, una nova peça, Bon Dia, que sí que és cert, que han arribat a la plaça, uh, van uh -huh. fer-la ja la rutllana als rellers i tabalers de l'escola de, de grailles uh -huh. i van tocar, van tocar el Bon Dia. Sí, sí, totes les colles de la, la sorpresa. Sabien que tenien alguna cosa, sí, perquè m'ho sí, dit, uh -huh. a mi, que hi havia, hi havia alguna coseta, alguna estrena, i reme quan lo bachan dins dels principis, hostia, aquest la melodia em sona, saps? És eh, clar, sense la veu sí, del cantant, dius, sí. hostia, és boníssima dels fets. Sí, sí, vam estar o sigui, ja fa un ja fa unes setmanes que que s'estava preparant i bueno, el altre no no la vam poder estrenar en el en el Cercavila de de la fira perquè de una una estrena sense aquella, que hi la la professora, doncs, no, no estava bé. Dic, mira, l'estrenarem el proper dia que vingui la Gema i es va, fer, es va fer ahir. La veritat és que ja dic, i, i va sonar molt bé, eh? Vull dir, recordo que en el Cercavila hi ha alguna foto per allà rondant, no em vull equivocar, però 12 o 13 gralles eren, i, i, en el, i a, a l'actuació en cim, em sembla que eren 5 gralles. Vull dir que hi sonava mm. molt bé, la veritat. És que molt contents per aquesta part, perquè... Perquè és el que volem. Volem uh -huh. que totes les actuacions hi hagin de totes. Les, les més gra... Com més gralles, millor. I és aquí tam també, doncs, agrair i encoratjar los perquè perquè vinguin totes les actuacions sota les gralles. No? Uh -huh. Doncs... Eh... Anem a parlar una miqueta així per sobre de com, del resultat de l'actuació dels castells que vam fer nosaltres i les altres colles. Després farem la, la pausa amb la cançó i en la segona part del programa doncs ja ho, ho desenvoluparem una, una miqueta més. Eh, cal dir, ja, ja hem parlat que nosaltres vam, vam començar amb un pilar de 4 aixecat per sota. En primera ronda vam descarregar el 3 de 6 aixecat per sota. Després es va fer el 4 de 6 en tercera ronda van fer el 3 de 6 amb agulla i vam acabar amb un pilar de 4 aixecat per sota. Per la seva banda, els, els castellers de Caldes van eh, començar amb dos piles de 4, van descarregar el 3 de 7 i després van tenir un intent de 3 de 7 amb agulla, dos intents desmuntats de 4 de 7 per acabar descarregant la torre de 6, el pilar de 5 i dos piles de 4 i els eh, xics de granollers que van descarregar dos piles de 4 5 de 7, eh, 3 de 8, 7 de 7 i van acabar amb el pilar de 5. Eh, en principi, deia, així com a, com a titular, eh, el nivell de l'actuació la, bastant bo. Llest, els de Caldes ja estima que no els va acabar de sortir tot el que, <coughs> tot el que tenien. tenien Segons estigui entès, teníem preparat el, el 3, o oh, volia, tenia intenció de tirar a plaça el 3 de 7, el 3 de 7 a Magulla i a tercera ronda el 4 de 7 per igualar la, la mateixa actuació que van fer l'any passat per la seva diada, si no em sigui equivocat. Uh -huh. I van estar punt, el 3 de 7 eh, amb agullar, doncs, eh, fins a l'eta estava molt, molt bé, molt parat. Però va ser quan va entrar, diguem, de la cotxadora al Pilar i quan va començar a baixar de dos que a nivell de terços es va obrir molt i va petar terços. Uh -huh. Una llàstima, perquè realment... Eh, bueno, això, en casats l'havien descarregat net unes quantes vegades. Uh -huh. Però vaja, jo crec que aquest any, per també també l'acabaran uh -huh. fent perquè... perquè s'han treballat molt mm. uh, després eh, van tenir d'aquesta caiguda dos intents desmuntats de, amb el 4 de 7 sí, perquè es van fer mal a la caiguda, un dels segons uh, el, segon, el, el segon que estava en el pilar va fer mal l'ombro mm. i era un dels segons del 4 de 7 i en els dos intents va fer baixar quan, quan estaven els, la cotxadora enceneta pujant els va fer baixar perquè li feia mal l'ombro mm. no aguantava el pes i llavors doncs, no, no el van poder no el van poder descarregar mm. I per la seva banda, els eh, xics, que van, eh, van fer dos castells de la gama alta de 7, eh, el 5 i el 7 de 7, i, i un castell de 8. tres de 8 estava... <ríe> L'estan sovitejant molt aquesta temporada. Sí, sí, 3 i... de 8 el preciós, estava parat, parat, parat. I el 7 de 7, no, no, no sé ara mateix dels números, però em sembla que era la primera vegada que el portàvem a la plaça o intentàvem, perquè al cap de colla va, va fer un... Va fer un petit discurs, un, una arenga, diguem-ne, digue, a la uh -huh. colla abans de tirar el 7 de 7. Uh -huh. No sé si és que era, no sé, algun objectiu, alguna cosa que s'estan preparant de galar el 7 de 8, no ho uh -huh. sé, diria no sé, però en tot cas, eh, bueno, va ser un també molt maco. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, eh, se'ns ha acabat el temps de la primera part, avui... Bueno, hem de posar una música, eh, com, cada, com cada dilluns, i com que és l'últim programa abans de, abans de l'estiu, doncs hem triat la, el que fem gairebé cada any, que és eh, posar la cançó de, de l'anunci del patrocinador dels castellers. Aquest any és de vaccins amb la cançó If you wanna. <fixen> Força, equilibri, valor i seny. Vina a Castellers de Mollet.